Udu bi Allahi mine šeytoni rođim Bismillahirrahmanirrahim Neboli međi otići početnih dana Kada vidiš onda kako je progledaj Kako bi onda drugačije i hranio i postio I dobra djela činio Ali evo mi se nadamo Allahove milosti Jer nema šta drugoj Zato je rečeno da neće niko ušta svojim dobrim djelama Kad pričamo dobrim djelama Ja Boga molim dok sam još na dunjalku da, j, da š, požurim, da što više dok sam na dunjalku uradim dobra, u da uradim hajra, jer je to osobina pravobirni, to su bila osobina shaba. Oni su žurili, u lajke misarije, une fil hajra, vahum le Oni su žurili sa dobrim delama, zato su pretekli drugih. Omer je ženu dolazio i služio deset godina stariću jednu slijepu, a nije ni znala da je Omer, zamisli deset godina. Unuk hazreti, ali je bijelio sirotinje Medine i nije im prozivuo da rekli, evo vam, odmene brašna. Nego ostavi pred vratima kada oni otvori vratu da nađu brašnu. A da ne zove niko je donio. Deset godina je tako radio, nisu znam da to radi za inolabi din. Deset godina. Kad su ga kupali, odda, odda je imao onaj, od, od, od špagova kako je nosao i pomago imao je onaj otekljine. Od, kad je umro, Vidiš su nema ne, ne više srotnja, ne da dobiva. Onda su skontar da je on kako ga je moglo drža deset godina, samo ljubav prema Bogu. Mi bi bar neđi rekli kad nekad ju radiš šetan 40 godina, nasti da ti bakali dobro djelo. Evo sad ti dađeš, Evo na Sergej, kontaš ti, ne šejtane, sad idem rade da. Evo dać ka smarak. Ne mora, i neću snizit ono kad kare dok dođe do kuće testira na Marku. ko zna kare, aj možeš pet, aj možeš Marko, pravo ništa. Znaš, no, kad s tobom šetam, polje ti sasvom priđaš. Ali onda ti rekeš, dobro je, da ću deset. Ali kad dolaziš da do nekutije, opet nekako ne to dobro vidio da je deset. Nije markan, na kad čvak mi ono dole skutio. Sve se čuje kao glavno, a kad čvaka nije markan. Ako ga i tu privariš tovako, gurniš da niko ne vidi. To će zagudinu zapijet, nećeš ti eto halalosom i ja sam tada dao deset malaka. Bar ćeš pričat da ne ostane skriveno. K'o da Bog ne zna, samo treba još neki smrtnik da sazna da ti postaneš popularniji. Šta ti znači popularnost kada u me zaduđeš? Kad mi te vas svijet znao, šta će ti znaći ništa? Evo i sad neke vas svi znaje šta ako si necretan. Ako si bolestan i nesretan, šta ti znači šta te svi znaju na dunjalu? Ništa. Te me voli, ti nisi sretan. Pa sa tim dijelima traži sreću Traži svast, da ti je drago što planjaš, da ti je drago što te lahko časta posliješ, što možeš da pomogniš, jer su psiholozi dokazali da je najveća sreća, najviše se je luči adrenalin kada drugog pomaže. Jer se tada na kvadrat sretan i ti i on. A kad ti sam pođeš sebi, onda se samo ti sretan ili egoista. Zato se shavi bili najsretnija generacija, jer su voleju drugom ne kao sebi, nego više nego sebi. Zato su bili sretni, zato mi je rekao, vi teško živite. Ali vi ste najsretnija generacija, najbolja. Vi se volite, a dođe vreme kad će ljudi imat svega, ali će biti nesreti, svađa će se, kanje, neće se voliti. Kali nam te ljubavi, te ljefote, ono, da osjetiš kako ti neko voliš, što imaš od mržnje? Ko je tu ozdravio što mrzi? Samo dobij šećak, dobij masnoće, dobij pritisak, ovo je od mržnje, a nama kao da je hobi postom postao mržnje? On misli da pomažeš, ja po nekom taj kao štaješ, tamoaj mi se pomaže. Pa Ve što to se religijalko, znači je, ali moramo biti vjerni što završim sa etom. Men amiru salham min dekerin aw anta Ko radi dobro djelo, bio muško ili žensko, mora da bude vjerni da bi bio sveta. Vabaa nokbi. Svi drugi koji radi dobra djela to sve može biti podupitnikom. Al onaj koji vjerni poznas zbog čega tu radi, muško ili žensko. Fela je i ennehu hajaten ta ibe. Allah garanti da će živjeti udobnim životom. A šta znači udoban život? Ne je više važno da li se voziš avionom ili na konju jašiš. Možda ona je prije dok višu, ušimo ušemo drva na to i zvižu koju na nakon. Je ušio ili na konju sretni nego je avionom. Ovaj je u zemlji, kad će stići, hoće lokaciti, hoće za vaš posao, hoće za avion skrhati, ko zna šta. Ovaj je na konju orilo borno ljepota. Otkud vi znamo, Allah je rekao, imat će uduban život. Znači, neke i na, na potnici da spavaš, na tronoš da sjediš. Ti si sretan, tebi je fin život. Šta vrijedi ova kuća i sve ono uči kad... Jer skoro izreko podijelio. Kaže, stvari je Bog stvorio da se one koriste, da ljudi, da se voli. Mi smo to sam zbog krenuli. Mi smo se sad zaljubili u stvari, a ljude koristimo. Sve je naopak. Mi smo se zaljubili u tehniku, u stvari. A ne mere tehnika kaza da nas voli. Pa smo se izgubili. Zato nam treba da svratimo onoj prirodnom životu. Zato nas sve su Laisalame na Hasuri spavu. Da nam pokavlju da je ovo transit put, da je treba i šta nije. Pa uradiš, rumoreš kako dobro dijelo, koje će te Allah približiti. Znači, mi činimo dobra dijela, samo da se koje činimo je Allah približio. A ne da kareš, joj imam kare svapu, kako ti drugi radi. Ko ti kare da ima svapu? Čes? Kako ti izgleda taj sevak? Našticu, vidiči, gdje, reći, jel okrugano, kocka ste. Kar ima hiljude svakog, čega hiljude? To je samo da se nešto razumi da ali smo nam pokazali kako bi mi afirmisali se da dobre djela. Sevak je Božije svjetlo, nur, kad ga uradiš osjetiš ljepotu duže, ono te pročisti. I odaj ljepše vidiš, ljepše je svačar, to je. Ali grije je kao tamo. Tama, grijeh je tamo i zato su u Kranu spomenu tmine. A jedno je svjetlo, nema svjetava. Jer je Bog izvor svjetla. Svjetlo nebesa i zemlje. I svjetlo se mora pojačavati kao i dobra djela. A tama je tama ne meneš će pojačati. I nema tipke da kažeš upali nam tamu. Imam ta sprava što pali tamo. Kad kažeš glede nam malo mrak, kad će mrak goći? Kad ne smere svjetla, kad ne smere dobri djela za vladaće zlob. Zato se shavi i umetno nam generacija, zato što čini dobra djela, a sprečava iz odloša. To je higher umet, tu li nas, najbolji umet, jer je to njegova na donjava ovdje, da, da radi na putu dobro, kao što su mnoge humanitarne organizacije, da se pomogni neko, da se reko usreći. Pa pomoć, brate, jednom gredi nego mjesec dana u džami biti. Jednom. <kli> u poslonikovoj džami. Evo dok imamo priliku, evo i vi ovdje vidimo, drago mi, da i ovakvantan organizacija radi, evo ja sabiram usput, imam humanitarni broj, morate naći na Facebooku i tam profilu, pa ono dvije marke upicati. Ja sam želio da i sirotinja učestvuje, da ne kaže nizmanoj prilike. Jer i ono je dvije marke mogu biti ještko kod dvih hiljade nečine. Allah mjeri želju, a ne tešinu, ne količinu, nego želju. Pa kad ti dvije merke sa željom dadneš, ugradio sam se, se u projekat da pomogneš nekome da se kuća napravi. Sa oni humanitanih projekta. Pa sam eto išao da vidim, hoćava virtualnu opciju, sam ako sjedi i tipka na kompjuteri, dijeli ili lajka, a ja spreko lajka i podijeli i ukucaj! A ne samo na dajkaš, da ukucaj, da je malo nešto, realno se desi. Pored ovog lijepog života na dnjavku za bjednika je velika nagrada na hireto. Evo, približava se i action. Šta sam vam donio danas? E, eto, da vam kažem, prošli puta sam odlaz ovim sedma bio, nisam nikad u gradu. Ovo što vidite na IPAN televiziji, stoje e, 20 maraka, danas, evo, moj kamerman, moj sin i, i predsjednik ovog udrženja, moj trajnih zalog, i moj menadžer, i sve. <laughs> Tako. E, on će vas na tamo, auto, iza u sali, tamo vidjet ćete sivo auto. Ova, Apoteka je 20 maraka, možete i za 10 maraka da čitate nešto, evo i za ljubav čak morate naći ovdje. Ajde, učte da volite ili da vas volim, učite pa što vidite, jedan je sa ženom problem, obično neko negoga ne voli ili čovjek, žena, žena, čovjek je teško, naj toga da je jedno drugo voli, to je čudo Boži, jer onaj ko više voli od ovo ovaj je hladni, to je tako odno, još to, on je više lita, ona slija još već hladnja, I se zagleda u drugog i onda belaj, od tere kući. Ja jednom tako vičem, rekao, gdje uči ajte da te žena zavoli. Kažem, mi ne obrata, da ja nju ne volim. Znači, možda se to koristanje, kog da je njegovat. Porodični problemi, kog kod, ja učim ajte, učite o ajte određeće, naći ajte, hadise, dove, i čita Quran, i na arabskim relativnicu, ovo more znanja. Ovo treba biti na stolu, ne uvijek na stolu, da stalno, kod god dođete, šta tu. Ovo se svako jutro najveće čita. Joak ja učim ovako 50 godina kao bođa. Joak joj, Učim dobu da ne budem dužan. Svako jutro i najveće, vjerujete li meni, da učim radi duga. Ja mogu uvijek poznajem, ne, ne da sam dužan angola, ali učite. Ne mene nakon, ne meneš ti pozdraviti da ne, ne trošiš terapinu. Hvala, ja ću nakon odzaviti. Ne, ne. Ti uči dobu, ali traži je. E, i znači, čita Koran i Mevus, imate ovdje opisu, drze Ovo, Ona je navigacija prija bila, sada se zove Allahove poruke i granice. Svim je ono svoje meče, zbog međa ne govori, jel' tako? Zbog međa se ne govori, zbog međa se rati. A to su granica ima i Božje granice. Ko zna šta su Bože granice? Ko je, jel' namaz Bože granice? Hadži, post nije, nego brak i miras, miras. Ko dijeli zemlju kako Bog za Niko. Niko Boga neseš, ali to je čudo u Boži. Niko, ne djeli miraz kako Allah za pobjeda, nego Hanna Popola, sve. I žena i čovjek i djeca, brati satan, a nije tako. Imao i bolje, ovdje sam razradio e, Elmond Parajt, nasledno pravo, bračno pravo, biznis dozveni zabranjeni, Boži SMS poruke bi nam šalje tog ostaklovnog je prava, Jerad Bog doziva 88 put, puta. I plus, zašto od šetana? Sve što od šetana te pronaće, kako nas napadaje, kako se oni razrešiti, kako prepoznati, kako se liječiti. Najnevije što govorim i nasadnicama eksperimenti su svi smo mi dohađeni, sam neko više neko manje. Jer smo, jer smo sajdu, on i svi je mi... a koje se ti vi je odje, njih više Alor, solje, soli, morski, uzmi knjigoća, ajte u siku, ajte u da vidiš promjene nasadniku. Za deset manaka više ćete zapis koštiti, da uživo sebe krećeš, je kronentišeš, malo što je kako ide. ne možemo morska voda, samo mora izvući, jer evo više jaz i plus, uspršaj tamo kada na noge izađe. A ja ne lažem i kao se šalimo, kao mi treba <laughs> Za 10 maraka i plus imate ovako dobro knjigo, tri knjigo jednog, koje za onih što nemaju dovoljno, e, da mogu jednu, da ne moraju komplet uzvati. Vamo, evo, neke u, u, u, što osobno je ja, ja, Šura, i u znaku svega toga, recimo, ove dvije velike knjige... su.